Radio Manoplas. Dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaina. Benvidas a un novo programa de Radio Manoplas. E, en esta ocasión temos no micro vermello a Begoña Álvarez Álvarez. Hola, Begoña. Hola, Diego. Buenas tardes. Eh, pois pues nada, estamos... Eh, nunha nova entrevista que facía tempo que, que non había por aquí o tiña medio parado e, e os está con nos eh, Begoña que como noutras ocasións para non traballar moito xa te pregunto, se hai alguén que non coñeza a Begoña como te presentarías que quen é Begoña ou que pensas que é interesante que a xente saiba de ti? Bueno, creo que a xente do barrio me conoce por moitísimas cousas unha porque, bueno, levamos aquí dende que o barrio empezou a crecer E outra porque, bueno, eh, participei na parroquia Cando os rapaces tamén estaban Bueno, eh, eu creo que me, que me conoce todo o mundo E parte pola miña nai tamén Que inda que fai moitos anos que non está aquí Marcou moito A moitas mulleres deste barrio Porque era unha muller Conocía Urita, por exemplo Que se ha estudiado con Bosco E foi de unha muller que A ver se si non me emociona eh, Porque despois de 40 e pico anos que non, non está aquí Unha muller moi emprendedora, porque ela tiña sete fillos. Era das primeiras mulleres que tiñan eh, carné de conducir, antes que meu pai, que traballando en Citroën. Ela eh, levaba todo o barrio, o colegio, por exemplo. A a parir algunha alguna veciña tamén na, na casa. E, e despois foi quen de facer eh, o que se chamaba graduado escolar aquí na, na PPO, que era antes, que ahora é unha escola de metalúrxia, non? Así. Entón, me coñecen doblemente, pola miña naida, que non se esquece moita xente, e, por outra parte, por bueno porque porque son así. Un, unha naida que naceu en Arantei, e que se chamaba? Carmen. Carmen. E... Eso, alguña xente igual non sabe, estamos falando desde Colla, desde un barrio de aquí de Vigo, con Begoña que é unha veciña do barrio que antes de comenzar a gravar lle dicía que vive nas casas de Citroën. <risas> eh, para que non se de Colla ou, ou desta cidade, que significa eso das casas de Citroën? Que características ten este barrio en relación ás diferentes vivendas que hai? As casas de Citroën son das eu creo que son das primeiras, non das primeiras, das, das primeiras... Bueno, si sí, cando Colla empezou a crecer, sacando a parte da avenida que xa estaba montada, todo isto era como que en Di Monte, non? Eh, donde está a guardería da Xunta había unha charca, unha charca donde eh, caeu un veciño meu, por certo, que casi afoga. Elevou no Miñanai Hospital tamén, Pero... porque, bueno, era taxista do barrio. E... Eh e iso nos chamamos os citronianos non porque foi unhas casas cando as empresas antes pensaban un pouco nos seus empleados pois puso a dispor dos dos, dos traballadores, pois vivendas a un precio moi moi a verdade moi asequible, bueno, como estaba Barreras que viu despois, Vulcano que viu máis tarde, pero nos aquí o principio estábamos eh, com, como no monte, o sea, tá, como estaba Bouza, pero ainda máis máis bravo máis <ríe> máis bravo máis bravo iso, donde a ras, que, que por certo había un Aí no, na radio radio Vigo, creo que hai un, un concerto, de que se escoitaba de, de, de, da miña casa todos todo os días, no? na charga da, donde está a guardería. Em, eso, Begoña vive nas casas de Citrén, aos meus pais eu me, me críen nas casas da Caixa da Forros, que están tamén aquí preto, e un barrio que non se pode entender sen... A industria, a Citroën, os asteleiros, que foron a atracción de moita, moita xente que chegou a este barrio. No caso teu pai, viuden de Lonce, coa súa familia, ou a facer familia a Vigo, a traballar na Citroën, uh -huh. como dicías. Eh, como lembras así esa... Eso era de sete, sete irmáns. Como lembras os teus primer... primeiros anos no barrio? Eh? Pois pues eu, a verdade, os recordo, bueno, como toda a miña infancia, moi feliz porque nos daquela facíamos a vida na calle. O sea, non salíamos do cole e, e, e facíamos piña con todos os, os compañeros, cos veciños non eh, na calle, que ahora pois, prácticamente non se ven rapaces solos eh, xogando. Non? Entón xogábamos os xogos, que se xogaban antes xogos populares, que era o que sabíamos, non, non tiñamos um, o que teñen os rapaces oxe, non xoxe. Está moi ben, pero do meu punto de vista falta moita comunicación Falta moito trato humano Pero bueno, eh, a evolución da sociedade O que si sí, me lembro é que daquela eh, non había moitos servicios nin transporte, eh, a nivel tendas de, de comprar Non tiñamos, estaba a tenda de Rosita donde está ahora o estanco O estanco <risos> É pouco máis, non? Entón, sí que vimos evolucionar pouco a pouco, luchouse por unha guardería para o barrio, porque os nenos tiñan que desplazarse, temos centros comerciais, e realmente, Colla, ahora é, é un barrio que está dentro de tal bastante ben servido Vives ¿no? pero... moi preto do parque da, da bolza, bolza na que os teus fillos Sara e Pablo son moi fans La... non ese... wow. <risas> Pero iso foi porque eu fomentei cando eran os cumpleanos o de Pablo non que cadraba en Xaneiro, pero Sara cumplía en setembro eh, e íbamos pa Bolza vou era o parque de bolas, non para celebrar os cumples. Sí a verdad que aparteme bueno, un ano non, un ano celebramos na plaza e eh, participou todo o barrio porque pasaban por ali a verdad que, que sí Pero me lembraba moito cando eu era pequena non que todos xogábamos xuntos que había unha vida máis de barrio porque bueno, toda a xente era dunhanas características traballadores da mesma empresa entón bueno, era unha vida eh, sana divertida... Eh, bueno, mm, o que o que eran nos anos 70, 80, non? <risos> e, e despois para moita xente falar de colla pode ser eses anos 80, 90 onde hubo, no? moito jaleo mm. ou bueno, o finai dos, finais do finais século pasado. Como vivichestees estes tempos, non? Que tamén por ser acción lle eh, tocou a moitos veciños e veciñas e por, por onde as casas onde vives a hoín Moitos problemas non coa co mala vida en forma de consumos, de cadea, de mortes... Non sei que, que lembras daquela época como... Eu me lembro que, bueno, na, era a miña época do instituto, aquí no Colla Collacuatro, donde bueno, íbamos eh, prácticamente todos os compañeros do barrio. E agora, co, co paso do, do tempo, é que nos daquela non tiñamos eh, un rapaz de 14 anos, agora, eh, sabe, lepe. Nos éramos moi inocentes, que é dicirte, que o mesmo estábamos coa Nancy como o nenuco, como estábamos eh, nunha biblioteca, non? Eu me lembro que, agora, co, co, co paso dos anos, que sí, si, eh, cando eu salía do instituto, miraba cousas moi raras, non? E empezabase a falar, bueno, pois de, de que si la Marí, María non se chamaba, da daquela era costo, sí. o marihuana, non había máis eh, máis sinónimos, non? E si é certo que, que, bueno, fu mirando como caíron moita xente da miña xeración ademais que foi a máis afectada, non? E sí que quedou moita xente atrás, moita xente, moita xente, e xente que ahora miras que siguen resistindo, non sei como, porque realmente xa temos 50, eh? non é? E siguen aí, non? Pero sí que ahora, co paso do tempo, sí que te das conta de do que realmente foi esa época, non? Cando noso, éramos máis inocentes, entón non éramos realmente conscientes do que, do que se estaba a vivir, non? Un despois co paso dos anos, pois empezamos a mirar, tal, bueno, e nascí esta parte do barrio, que non somos da, da parte da Bolza, non era un, un, unha parte máis afectada, non? Digamos que a parte da... Da Rúa Marín. Da Rúa Marín, non? E na casa o, o, o teu pai, porque daquela non, xa, a tua nai é finara, no. como se vivía, había medo, trasladaba medo, ou, ou como diste, había, bueno, inconsciencia? Eh, había, o... ignorancia. Uh -huh. había ignorancia, porque non se... Bueno, unha que os pais de antes non falaban destos temas, non? unha porque tampouco tiñan tempo, o, sea, de, a, o seu tempo era traballar para os fillos, porque normalmente éramos familias moi numerosas, non? Pois de feito, todos os que formábamos o grupo de amigos... <coughs> Éramos casi todos familias de sete irmáns, co cual non había moito tempo para... Unha, porque, bueno, a súa educación non era falar... Non te falaban de nada, queres ti te, te viña a regla, por exemplo, e un susto porque ninguén te vixera mira que vai pasar isto, non? Tocando entón, menos destas cousas que eran tabú. O, sea, o tema droga era tabú, o fuche descubrindo ti bueno, porque ibas crecendo, ibas mirando, eh, a información iba aumentando, pero sacando tiñamos 20 moitos, sabes, que ahora é tarde, <risa> ahora é tarde. Eh, escoitando, pero ti logo coa co educación de, de, do teu fillo e da tua filla, si que intentaches eh, darlle unha volta a iso, non? De, Hombre, sim. De... Mm. Bueno, non sei, sé, explica a ti mellor camín Si, sí, porque nos, a ver, nos somos unha aseración Como digo, eu a aseración que tivemos todo Porque loitamos por todo Loitamos polos los pases pro bus, Loitamos por ter un centro de saúde Loitamos para ter semáforos Eu me acordo que vivín uns anos Cando naceu a miña filla Sara E vivía no Calvario E viña todos os días A loitar por un semáforo Por non... No... A parte Abaixo, da Baixo, igual na Florida, non? Na Florida, na Florida. Eu me lembro cando Pablo era pequeninho, delevalo na silla chovendo sin chover, e eu, e, aparte, teño as súas palabras na boca, bousas e edificios non, decía, non? E tiña dous anos, xa, quero dicirte, que eles aforon educados de outra maneira, non? aparte unha, porque xa tiñas, ti máis, máis preparación, e outra, porque, bueno, fomos unha xeración de xente con mente aberta, o que che decía, que o conseguimos todo e agora están de lo quitar todo. ¿no? E non miramos non miramos eh, un cambio aí na xeración de atrás, porque nós éramos de sair á rúa sempre para, para, para loitar por todo, porque, bueno, había moitas cousas, o divorcio, o aborto, moi todo que, o que temos agora. ¿no? Eu falando con, con meu fillo que ten 24 anos, dice, mamá que isto tal digo, Pablo, é que os que teves que loitar agora sodes vos. Por exemplo, o desmantelamento da, da sanidade. Cantos si íbamos á plaza de España a decir eh, non queremos privatizar a, a, a sanidade, non? Xente nova, moi pouca. Que te, non, non por, por, eu non, non critico a súbretude, uh -huh. todo o contrário, bastante difícil, eu pusemos. Pero sí que falta esa, eu voto en, en falta esa enerxía que tiñamos nós de, de loitar por, por, por manter agora mesmo o que xa tiñamos que nos lo están robando todo. Sanidade, educación, cultura... A parte están tocando o xusto o máis necesario. ¿no? Eh, eh, outro día que, que falaba contigo, eh, contabas que na túa biografía a formación sempre estivo moi, moi presente. Hai un rato falabas de que estudaches no 4 no na parte Bien. do instituto... Eh, E como foi a túa vida laboral ou de estudos? Porque é verdade que xa, hai non moitos tibetxe a estudar, é algo que te persigue, eh, pero eso, como, como foi esa trasectoria? Oh, a verdad que a miña trasectoria foi pouco lineal, pouco lineal porque bueno, as circunstancias familiares pois son, eran as que eran. Enton, a mí sempre me gustou estudiar, de feito, rematei un curso foi pouco de... de, bueno, de Algo que ten que ver con meu traballo. Eu agora estou traballando con xente con discapacidade. Eu salindo do instituto, bueno, eh, a nós non nos regalaban nada, empezando por aí. Ti Te tiñas que traballar para poder pagarte unha carreira. Eh? Eu tiña que dar clases no verán para poder despois acceder a comprarme un libro que valía cinco mil pesetas daquela. Entón, bueno, a eh, vida habidas veces non é o que ti queres. Na casa éramos moitos. Alguén tiña que levar un pouco. Eu conseguín chegar hasta cuarto de biología, non? e eh, eh, eh, aí xa non me deu tempo a máis porque bueno, a, vida, a vida a veces non chegueis a facer, pero a mí o de estudar sempre me gustou entón, bueno, empecé a traballar, fixen un curso daquela o plan FIP que era de, de inclusión bueno, destos de, de plan, planes da de, de Comunidade Europea de eh, auxiliar de geriatría auxiliar de geriatría con uh -huh. iso, bueno, pues tuve a oportunidade de traballar con xente con discapacidade a verdade que foi algo que me apasionou moitísimo, pero bueno, acabou o contrato e traballei nun geriátrico, non? E despois, cando eu dixen, bueno, agora vou collermes dous anos para rematar biología, chamáronme para ir a traballar a outro sitio que non tiña nada que ver, que era de cociñera, non? E aí estuve doce anos, ata que o ano, fai dous anos, dixen isto, acabou, isto non é o meu, non? A mí, quero un traballo que me satisfaga e o pouco que me queda, bueno, pouco, Como sigamos así, jubilareime con, con 80, pero bueno, quédame poucos anos para jubilarme. Quero facer o que sempre quise, no que traballar con xente con discapacidade. Entón, camiei de traballo, puseme a limpiar no traballo no que estaba, no mesmo no mesmo centro de traballo. E, eh, bueno, algo para min que eu, de feito, a primeira semana decía, que hace unha chica como tú nun sitio como este? Non? Porque, bueno, eu creo que... Eh, algo me quería e eu sabía que valía para algo máis non pero bueno ao mesmo tempo que traballaba apunteime a auxiliar de enfermería non cóstome moiitísimo moiitísimo pero foi algo tan tan gratificante acabar non rematare e eh, eh, saber que aquilo que ti querías eh, o, o podías conseguir e aparte teño que agradecer meus fillos sobre todo Pabliño que sempre decía mamá tú puedes tú puedes... Eh, Non lo deixes, tú podes, non? E a min iso daba mi ánimo, e mira, os fillos tamén danos ánimos aos pais, non? Entón, agora levo... Bueno, estou traballando, iso, con xente con discapacidade, e a verdad que é un mundo apasionante. A mí é o que me gusta. Eh, a, a, a teu afán pol, pola formación, eh, lembro que, que na casa, algunha vez, eh, María eh, me falaba de cando Sara úa filla maior estaba estudando que tivo épocas tamén nas que lle costaba máis no teu afán no teu interese porque ela eh, insistira non nese, nese camiño que por sorte sí. ou non sei se por sorte pero non, que recuperou aí hai pouco pero para ti tamén era algo importante que no que os teus fillos eh, seguiran ese camiño innda que te mm, Andiveron tamén por outros lugares, non? Sí, para min, eh, creo que a formación é importantísima, non? Para a xente nova. É importantísima porque, inda que despois, eso, acabes de camareira non... ou en Citroën, como están acabando moitos, non? Pero polo menos esa formación tiates para sempre. E a min pasou cos dous, ademais, porque Pablo dixo ao instituto, eh, eu tiña claro, porque si sí, eh, como decía eu, a tentación está está aí sempre Cía, este rapaz como que unha ano na rúa vai a predición non Ententón pen un crédito para que estudiarse Tu que ir a unha, a unha privada el de que quería facer algo de deporte e dix pois o okay, que hai isto ou na rúa E a verdade que, é que salióu moi ben porque acabou o seu ciclo de deporte graduado superior e acabouu ten traballo E esa niña pois ara, eh, tamén deixou os estudios porque empezou a traballar que, bueno, sacas uns un euritos e a mi daba moitísima pena porque sabía que o traballo que lle pode esperar no futuro cando non antes preparación sempre vai a ser o mesmo entón, se si tes oportunidade de, de, de, de ter algo teu non algo traballado por ti para dedicarte algo que se gusta e bueno, eh, despois de moitos anos pois retomou os estudios e acaba de acabar Rematou con moi boas notas, ademais, co cual orgullo de nai. Yo, outro día, Isto algo, é unha parte moi personal. Eh? Outro día entrevistamos a Sara ou a, a Pablo. Non, eh, cos 17 minutos que levamos, recollo algo que, cando preguntei a xente que te quere, que está cerca de ti, me falaban de que tes moita forza interior, de que non te rindes, eu creo que neste rato que levamos, eh, algo disso queda claro, de que tes forza para tirar de ti e tamén dos teus sí. eh, que ademais dos teus fillos tamén está eh, unha parte que te leva bastante tempo que levou bastante tempo eh, neste tempo no que estabas estudando non? que era a atención do teu pai Non digo que agora traemos no mundo laboral pero que ademais de coidar a persoas con discapacidade no mercado laboral Unha parte importante da túa vida é atender ao teu pai que convive contigo e que é unha tarefa que, na que precisas tempo e enerxía, non? Precisas moito tempo e moita enerxía. E, e o outro día, a veces, bueno, me lembro cando ao principio vivo para casa, eu chegaba a miña irmã nos fives de semana e a veces choraba e decía que non podo máis, non podo máis, porque é moi complicado. É complicado... Complicado unha, porque eu tiña unha forma de vivir, sa os rapaces eran maiores, eu, xa era unha persoa libre, que se di, E de de, de súbito volves a ter eh, esas ataduras, non? Que as elixes tive evidentemente porque podíamos ter moitas opcións, non? Pero, pero bueno, papá é desas persoas que eu sei que se si o meto nun centro, sea, de día, sea de noite, sei que non vai a durar nin cinco días, non? Entón, bueno, foi unha opción personal puestelo na casa e atendelo, eh, perdes moito de ti, moito, moito, porque, bueno, eh, pues a mi lloro se a traballar, va apetecía a ir a tomar un bocata de calamares, e dices ti vou pa casa, porque ese eh, si non está ben, ese, eh, ese, eh, eh, que iso é algo, mira, ahora que, aproveitando que estou aquí, llego é algo que voto de menos no barrio, un centro, sabes, de atención para maiores. Eu lle decía a Sara, temos que buscar un sitio onde teñamos un centro para maiores, porque o barrio ora mesmo está moi envellecidos. O sea, date conta que esta xente, pois pues, vivimos para aquí nos anos 70, estamos no, no 2020, non? E a min dame pena ver mirar todas as mañáns cando os veciños que ora son bastantes, non, que veñen furgonetas a buscalos para ir pois pues, a Castrelos, para ir a a outros centros a Matamá, E digo, que pena que no barrio, non? Ahora que temos a guardería, que temos centro de saúde, que vamos a ter un centro, outro centro aquí de discapacitados, non? Este, bueno, no, espanáis. Non, es é unha antigua ambulatoria, sí. Efectivamente, polo menos lle sacamos <coughs> algo positivo. Que non haxa un centro de maiores. Eso sí que o voto de menos. Xa non digo, non digo un centro de maiores de desalos as oito da mañán para recollerlos as oito da tarde, non? Pois pues iso, pois pues un día necesitas un respiro familiar. Sabes, o que che quero decir... Eu sí que eu voto de menos no barrio eh, Pero antes dixexes Ti traballaxes nun non sí. Con, con persoas sí. maiores eh, Pero dicías que o teu pai E eh, non é o so teu pai, senón moita xente mm. maiores eh, O entrar neses espazos Se deteriora moi sí, rápido sí. Eh, Por desgraza Hai poucas alternativas Ou que alguén na casa Que normalmente sou desas mulleres Se dedique a facer esa tarefa ou sacar a xente maior das nosas familias e metelos en centros desas modalidades nas que tipo por experiencia laboral tamén sabes os problemas que ten ese modo de atender ás persoas maiores, non? Que, bueno, aquí estás dando unha resposta, unha, unha saída que podería ser espazos máis cercanos, eh, eh, máis vinculados á vida das persoas maiores. Sí, mayores, pero non? sería interesantísimo que fosen diseñados de outro xeito, como están diseñados, non? Eu pensei que ahora, coa pandemia, la verdad, eu é que son moi bohemia a veces, pero eu decía, bueno, eu espero que coa pandemia aprenderamos algo e cambiáramos o modelo de geriátrico, ¿non? Porque realmente desde o meu punto de vista em, me media igual que en mescoite. Eh, son lugares donde a xente vai a morrer, ¿non? A esperar a morte. Así ch'o digo. Hai xente que, va, que é autónoma e eh, decide por si sí mesma ir, ¿non? Pero o deterioro o deterioro é moi rápido unha porque ti é como cando sacas a un neno da súa vida, non? Eh, socialmente se volven eh, como se digo esas non teñen vida social, os sacas do seu entorno, xusto que eu eh cuidado, eh? Eh, entendo que moitas familias non teña outra opción porque porque bueno, a veces non podes cuidalos ou porque a persona quer estar aí, non? Pero o modelo non é, non é óptimo non é óptimo de feito iso ao deterioro tanto cognitivo como de mobilidade é, é, é un deterioro moi rápido non. Eh, traballas nun ámbito que ten bastantes semellanzas co, co, co mundo das persoas maiores que a atención á discapacidade que deseches, sí. non sei no micro ou fora de micro que te gusta, que te gusta ese sí. ámbito eh, ou ese mundo que non sei digo, que está ben escoitar iso eh, eh, para xente que non que, que non coñeza moito que se manexa así máis dende fora que o que te enamora ou que te dá vida de traballar con esas persoas Pois mira, eu agora xusto estou a parte no centro de día de rapaces con discapacidade. É algo que, a ver, é, a nivel é, físico e cansino, a nivel mental tamén, pero é tanto que recibes tanto tanto tanto tanto. Eu, aparte como, bueno, cando rematei o ciclo de auxiliar, de feito quería facer prácticas no hospital, pero cando me dixeron aquí, bueno, tes a oportunidade de, de, de traballar no centro de día, non o pensei. Non o pensei porque xusto como decirte a xente que máis o necesita, non? Eh, porque sé que a mí é algo que me apaixona como a moitas das miñas compañeiras, non? É eh, un gustazo. aparte o centro de día funciona completamente diferente a un centro de día mm, como pode funcionar a nivel de, de persoas con, con certa edad, non? Eh, a verdade é que esta... Eh, non, xa, a mí eu é que recibo moitísimo, non? Aínda que salgo moi cansada, pero eu con 10 minutos que me dou un paseiño cando salgo do traballo, aparte o teño cerca perto da casa, xa se me pasou, non? Eh, aportan moitísimo, moitísimo. Eh, aprende, eh, por outro lado eh, ti tamén creces, sabes? creces, creces eh a respetar as diferentes formas de, de ser, aprende a, a ter máis paciencia a veces que, ui, eh, eh, calma, non? a mellor eu que son moi impulsiva, pois eh, para un pouquiño, non? Que isto eh, non é a túa vida, o xa, este é o traballo, estos rapaces cada unha necesita un necesita un ritmo, non? e, e despois é que superalegría, o xa, eu estou encantada. A verdade é que era o meu traballo. Bueno, bueno, digo, que, que é un gustazo escoitarte falar diso, porque en salario non te fas millonaria traballando non, nese eh... nin, nin nin ninguén que traballe nese mundo, pero é un gustazo poder escoitar que alguén sí. se digas a esa tarefa cofai, co fai ¿no? co, sí. esa coesa cara que non non o ve sí, no, a xente, sabes que pasa que recibes moitísimo, porque aparte eles se, da, se dan conta cando alguén, sabes, eh, eh, os trata como unha perso como un igual, non? Porque tratas de intentas tratalos como un igual. Eh, yo, tal vez digo, A ver, parar porque xa me vades a gastar o nome, non? Pero sí, sí que, que é moi moi gratificante. Moi gratificante pa, para nós e para eles, non? Porque, bueno, eh, eso. <ríe> esto non é o meu sitio. Pois pues estupendo. Pegóña, dicen, que non sempre o fago, pero o se sí, que eran 25 minutos de entrevista. Poderíamos estar bastante máis, porque hai moitas cousas que quedan por aí. Pero te dicen, esto, este programa, estas entrevistas sempre rematan pedindo a persoa que está no micro, neste caso Vermello, que, que nos recomende unha canción coa que quera que nos despidamos. Pois pues é a miña canción que me venga a cabeza, que é a miña preferida, que, fa... que hace unha chica como tú en un sitio como este. Que é <risas> que... interpretada por? Os Barney. Pois pues, eh, moitísimas grazas, eh, Begoña, por... Compartir con nos unha naco da túa vida. E, e nada, quedamos escoitando esta canción. E nada, repetindo pues, agradecemento, Begoña. No, eh, gracias a ti, Diego, por dar esta oportunidade de bueno dar unha visión humilde do que a vida dunha muller de barrio. non Porque eu son muller de barrio. Pois pues eso, eso é moi importante. Pois pues nada, quedamos escoitando a canción. Ata logo. Chao. Como tú, en un sitio como este en clase de aventuras has venido a buscar Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio Vas de casa, a vas a a